Bună ziua, dragi ascultători! Azi vom începe să vorbim despre o nouă sfântă taină, cea a hirotoniei. Hirotonia este taina în care, prin punerea mâinilor episcopului și prin rugăciune, se împărtășește persoanei anume pregătite harul care dă puterea de a învăța cuvântului Dumnezeu, de a săvârși sintre taine și de a conduce pe credincioși spre mântuire. Hirotonia înseamnă atât intrarea în cler, cât și primirea unei puteri spirituale sau a unei trepte din acea putere. Taina aceasta, prin punerea mâinilor arhiereului, ceea ce în limba greacă se spune Hirotonia sau Hirotesia, a primit numele de Hirotonie sau Hirotesie. Cu timpul însă a rămas pentru ea numai cuvântul Hirotonie, prin care sunt consacrați slujitori bisericești în cele trei trepte ale preoției, diaconul, preotul și arhiereul sau episcopul, iar cuvântul hirotesie exprimă altceva decât ideea de preoție, deși are legătură cu această taină. Azi hirotesia este o ierurgie prin care se instituiesc gradele inferioare ale ierarhiei bisericești, citeți, și ipodiacon sau ranguri și demnități bisericești, arhidiacon sau protopop. Hirotonia se practică și deci e recunoscută ca atare în biserica ortodoxă și cea romano-catolică. Protestanții contestă hirotoniei caracterul de taină, deci de lucrare sfântă instituită de Domnul. Pentru ei nu este decât un fel de autorizare pe care o dau credincioșii unor candidați, unora dintre cei care urmează să-i învețe, deci instituirea în oficiul de predicator, fără un caracter tainic. Ideea aceasta este contrazisă atât de Sfânta Scriptură cât și de învățătura de totdeauna a Bisericii. Sfânta Scriptură ne arată că Domnul, dorind ca opera sa de mântuire să se continue peste veacuri, și-a ales 12 apostoli, pe care i-a luat din mulțimea celor care îi crezuseră. Pe aceștia i-a ținut în jurul său timp de trei ani și i-a învățat tainele împărăției lui Dumnezeu. Apoi le-a dat puterea de a-i continua opera. Aceasta se vede din cuvintele pe care Mântuitorul le rostește către ei după învierea sa. Precum m-a trimis pe mine Tatăl și eu vă trimit pe voi. Și grăind acestea, a suflat și le-a zis, Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Din Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 20, versetele 21-23. Deci, le dă puterea de a învăța, de a conduce și de a împărtăși harul. Iar acest lucru mântuitorul îl face nu numai cu cuvântul, ci și prin suflare, adică printr-un semn sensibil, ceea ce înseamnă că cu această ocazie îi instituie ca slujitori al lui Dumnezeu, dar totodată instituie și taina hirotoniei. Puterea de plină pentru slujba în care sunt rânduiți o primesc ei în ziua cincizecimii prin pogorârea Duhului Sfânt asupra lor, când încep să propovăduiască și să boteze pe cei care credeau în Evanghelie. Slujba dată lor și inaugurată la cincizecime, adică la pogorârea Duhului Sfânt, nu se referă numai la ei, și și la urmașii lor. Domnul spune că va fi cu ei până la sfârșitul veacurilor, dar cum ei nu aveau să trăiască până la sfârșitul veacurilor, înseamnă că harul ce li se dă se va da mai departe prin ei urmașilor lor. De aceea vedem că nu mult după înălțarea Domnului, ei mijlocesc și altora, în diferite grade, Harul, adică puterea pe care au primit-o de la Mântuitorul. Această mijlocire o fac printr-un anume ritual, adică prin punerea mâinilor, adică prin hirotonie. Astfel, Harul și puterea slujitoare primită de la Mântuitorul s-a continuat până azi. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!